A héten csatlakozott a jobbik az együttműködésünkhöz, és ezáltal megképződött egy olyan pólus, amit most már szembe lehet állítani a kurzusokkal. Szembe lehet állítani a Fidesz-KDMP-vel, és szembe lehet állítani az MSZPDK-val. A, a, a helyzethez hozzátartozik az, hogy a momentum még mindig nem döntött el, hogy kit támogat, karácsonyt vagy puszért. Még mindig nem döntötték el, hogy. De lehet, akkor, hogy, most... hogy saját jelöltet, nem? Vagy az már teljesen bekerült a napi rendben? Lehetséges, hogy állítanak saját jelöltet, de de a Vejszeralinda az ugye nem vállalta ezt, úgyhogy vélehetően nő lesz az illető. Kálmán Olga. Esetleg egy Kálmán Olga, de a, a, a, az ő... Kálmán Karácsony azért az erős lenne. És Sermer Ádám, ne felejtsük el. Sermer Szóval, hogy ez már egy új pólus de mi azért továbbra is abban bízunk, hogy egyre többen és többen fognak csatlakozni ez az új pólushoz. Hát, hogy egy nap a Momentum is csatlakozik, persze ez, ez egyelőre még csak a mi álmainkban, de hát látunk már álmokat, amelyek teljesültek. Én, én, azért, én azért remélem, hogy, hogy ez, a, ez a folyamat ez nem, nem reket meg, vagy nem állt meg, hanem ez még bővül. De ők nincsenek megsértődve a Facebookos bejegyzéseid miatt? Hát lehetséges, hogy meg vannak sértődve, de tudod, ezok a Facebookos bejegyzések, azok mind-mind-mind arra a tevékenységükre vonatkoznak, amelyet egyetlen egy döntéssel cáfolhatnának, amennyiben beállnának a, ebbe a centrumba. Tehát ez nem történik meg. Hát, hogyha beállnának a centrumba, értelemszerűen nekem is felül kéne azt az álláspontomat, hogy szédelegnek a régi világgal. Bár, bár így lenne, bár felülvizsgálhatnám ezt az álláspontomat, bár rátérhetnék a mea kulpára. Na jó Robi, de ez most kicsit olyan, mintha azért írnál posztokat, kritikus posztokat a Momentumról, mint mert, mert nem támogatnak téged. Nem, azért, mert nem támogatják a centrumot. Az most, hogy történetesen, speciál én vagyok a centrum, az igazság az, hogy ők a 30 év leváltásáért jöttek. Aztán elkezdtek sektelni Molnár Zsoltal, az MSZT budapesti elnökével, a kerületeknek a főpolgármesteri pozícióiról, képviselőtestületi helyekről, felügyelőbizottsági helyekről. Ez nem a 30 év leváltása. Tehát, hogy ha jól értem, akkor a 30 év leváltása az nem a szegfűvel való szövetkezést jelenti. Az most, hogy nem engem, speciál engem támogatnak, semmi probléma, ha ők állítanának egy saját jelöltet, aki független, úgy tőlem, mint a poszoci networktől nem Karácsai Gergely, nem Puzsé vagy saját jelöltel indulnának, én nem nehezt élni rájuk, vagy nem mondanám azt, hogy nekik itt lenne a helyük ebben a centrum szövetségben. Egyébként nem is gondolom, hogy feltétlenül a centrum szövetségben van a helyük. Egy valamit viszont gondolok, hogy az msp vel és a DK-val szövetségben nincs helyük. Márha a 30 évet leváltani jöttek. Persze teljesen más a helyzet, hogyha ők az új SDS, az új együtt, az új párbeszéd, hogyha ezt a sor mintát akarják folytatni magukkal, akkor ez most alkalmas döntés. De az izgalmas lenne, hogyha karácsony támogatnák, aki a karácsony, aki az olimpiát megszavazta, tudod, ö, ö, egyetlen, azt hiszem, egyetlen ellenzéki polgármesterként, tehát, hogy Mégis olimpia. Igen, azt a karácsonyt, akinek zuglóba most ezzel az mszp Fidesz parkolási maffiával vannak ügyei, és azt a karácsony Gergőt, aki, hát az MSZP miniszterelnök jelöltje volt, még fél éve, fél éve... Akkor, éve, amikor ők még le akarták váltani. Az antogen, antogen, Antagonisztikus. Antagonisztikus háborút hirdettek uh, karácsonyi Erdő is pártjai ellen, most meg ez izgalmas lenne. Hát, mi történik gyakorlatilag? Én, mint teljesen külső szemlélő, aki nem értek semmi ez én azt látom, mint hogyha egy olyan fajta kivárásra játszanának, ami azokra jellemző, akik a világukról nem tudnak, hogy most éppen mit kéne csinálni, mert hogy, ugye pont az általad említett miért ok, egyértelmű, hogy saját jelöltet ha indítanak, annak egy csúfos kudarc lesz az eredménye, ez szerintem nekik nem céljuk most jelenleg. Ugye, amit meg te mondtál, amiatt karácsony mögén nem igazán tudnak beállni, mert az legalábbis egy nagyon komoly belső válságot okozna. Azt gondolod? Én nem tudom, hogy ha, ha akadálya a Puzsérral való együttműködés, a, a, a, akadálya lehet az, hogy Puzsér csúnyákat írt róla, akkor én bármit gondolok. Tehát, hogyha bármit el fogok hinni, hogyha itt bármilyen szintje a személyeskedésnek vagy a személyes sértettségnek megjelenhet, Egy, egy egész párt működésében, akkor én bármit elhiszek onnantól. Ha viszont nem így van, tehát itt felnőtt működés van, akkor viszont tényleg az a helyzet, hogy a politikai túlélés, az alapelveik, vagy a, vagy a, vagy a eddigi narratívai kommunikációk alapján tényleg kénytelenek lennének Puzsérhoz közeledni, de értem, hogy mondjuk nyilván az is azt jelenti, hogy akkor ez egyfajta, nem is tudom érezhetik úgy, hogy egyfajta elismerés annak, amit, amit ő mondott, de én nem így látnám, én inkább mm -hmm. azt a kommunikációt vinném a helyükben, hogy... Egy percig sem volt igaz, amit a, a Robi írt, csak mi nem mentünk bele ebbe a vitába, a helyzet az most az, elemeztük, és most ez a leg, legjobb, hogyha ez együtt ő, működés, az összefogás, az a centrum megvalósul. Tehát szerintem ez az egy irány, amiből ők ki tudnak úgy törni, úgy jönni, hogy abból ne legyenek egy teljesíteltelenség. Mert amit te mondtál, azok alapján egyértelmű, hogyha karácsony támogatják, az legalábbis egy akkora ö, sokkot jelentene, Mint, mint mondjuk a Jobbik régi szavazóinak a Kuzsért támogatása a Jobbik oldaláról. Csak ugye a Jobbiknak van némi tartaléka, tőkéje, az új szavazók, akik most 18 éves koruk után először szavaztak most. Tehát van egy teljesen új, egy a szavazóik részéről. Momentumban nincs ilyenfajta megújhodásak, még annyira frissek, annyira törékenyek. Nem lehet azt mondani, hogy majd most akkor mégis támogatjuk a karácsony, és akkor ezt ki fogja bírni az egész rendszer, azt meg nem tehetik meg szerintem, hogy, hogy nem állnak sehova, és csendben vannak, hiszen pont emiatt, hogy még nagyon gyenge, puha testű, még nem, jött, nem, nem, nem, nem nőtt rá kitim páncél, nem képes ez, ez önmagától valahova oda kell csatlakoznia, rá kell szopódnia, és azzal kell úsznia az árban, hogy megerősödjék, és önálló legyen, mert jelenleg a, a szabad ég alatt hal, meg, meg, meg, meg, meg szomján ez, ez az egész. Szóval szerintem nincsen nagyon működési, vagy lépési lehetőségük, mégis azt látom, bizonytalanság, talán személyes értettség, ezeket ugye nem tudom, tényleg nem ismerek, egyet se lehet, hogy ez adja ezt a helyzetet, csak ugye itt, hogyha meg már politikát űzünk, akkor azért az figyelembe kell venni, hogy, hogy a lehetőségeinket azért előre föltárjuk, és már jóval előtte, az én értékrendem szerint, jóval előtte le kellett volna csapni a puszélabdát, és inkább a saját hasznukra hajtani a vizet. Bocsánat, én ezt egyáltalán nem értem, hogy ezt ez, ez hogyan magyarázzák, hogy ők azért szövetkeznek vagy seftelnek a mszp mert a Puzsér megrágalmazta őket azzal, hogy szövetkeznek és eftálnak az MSZP-vel? Tehát tulajdonképpen én taszítottam őket az MSZP-vel való szövetségbe azzal, hogy azt mondtam róluk, hogy szövetkeznek az MSZP-vel? Tehát tulajdonképpen tehát itt az okot és az okozatot felcseréljük, Én azért vádoltam őket azzal, hogy szövetkeztek az MSZP-vel, mert szövetkeztek az MSZP-vel. Nem az történt, hogy Pussire elkezdte őket mindenfélével bántani, és őnekik a, ő nekik a politikai tér az körülöttük így kiürült, egy vákumban kerültek, ahonnan már csak az MSZP felé tudtak kitörni. Tehát itt az igazság az, hogy, hogy ő nekik meg lett volna a lehetőségük arra, hogy mondjuk állítanak egy saját jelöltet, vagy, vagy adott, esetben, adott esetben csak leülnek velem beszélni. Mert minden politikai erővel leültünk, elmondjuk nekik, hogy mit akarunk a politikába, mit akarunk kezdeni, hogyan akarjuk ezt a centrumot megképezni, mik a terveink Budapesttel, volt egy ilyen egyeztetési időszak. Amikor mi találkoztunk az MSP budapesti elnökségével, találkoztunk a DK-val a DK-val, Tehát ezek, ezek azért nem a kedvenceink, mert nem a legjobb barátaink. És találkoztunk velük, és korrektül le lehetett velük ülni, beszélni, hajlandóak voltak odajönni, nem tudom én, fél négyre ahova. A Momentum erre nem volt képes. A Momentum nem volt hajlandó. Hónapokon keresztül kerestük az alkalmat, a lehetőséget, hogy beszéljünk velük. Nem voltak hajlandóak beszélni velünk, amiből nem tudtunk másra következtetni, csak arra, hogy ők már megkötötték, már mint az elnökség, Fekete Győr András és Köre, már megkötötte a maga alkuját Molnár Zsoltal, és éppen ezért ők nem is akarnak semmilyen diskurzusba belekezdeni, mert már tudják a választ, ami választ adni akarnak. De ha tudják is a választ, ez nem lehet ok arra, hogy elutasítsanak egy személyes találkozót, egyáltalán egy, egy Egy, egy, egy egyeztetést, mert ez az SDS legrosszabb idő, napjait idézi. Ez az a hozzáállás, hogy nem ülünk le egy asztalhoz, viszont azt üzenjük, hogy foglalkoz inkább a fidesz mi is azt tesszük. Tehát, ha én nem a Fidesz-szel foglalkozom, vagy mondjuk egy nap 24 órájából csak 23 és fél órán keresztül foglalkozom a Fidesz-szel, és fél órán keresztül a momentummal foglalkozom, ebben az esetben nem vagyok ellenzéki. Hiszen abban a fél is a Fideszel kéne foglalkoznom, hiszen hát a Fidesz a nyargatja, hiszen hát a, a Mészáros lőrinc fosztja ki az országot. É, viszont szerintem térjünk vissza azért a, a megállapodásra, amit megköttetett szerdán, mert hogy, mert hogy ez azért egy, egy ilyen hosszú úcnak a, a lezárása volt szerintem, és őszítés szóval Én, amikor így értékeltem picit utólag magát a, a megállapodást, meg azt, ami, ahogy ez így a végén azódott számomra, nagyon fel is értékelődött. Hát igen, meg annyi ideig vártunk rá, annyira bizonytalan volt a Jobbik, és annyira nehezen szánta rá magát erre, hogy mire elkezdtem volna nem hinni benne, megtörtént. Amíg hittem benne, nem történt meg. Most nem akarok én mindig mindenkinek a védője lenni, de a Jobbik szempontjából is azért én értem az óvatosságot, hiszen azért mégis a Puzsé-Róbert az egy megosztó szensés ezt ezt a közhelyet, mert, mert az, hogyha valakinek van íze, az, az, az önmagában nem negatív, de sok szempontból az állításai azok nem felelnek meg a jobbik tipikus tag, körének az értékrendjével, vélt vagy alus értékrendjével. És ugye a helyzet az, hogy a Jobbik, szerintem ez egy személyes meglátásom, nagyon nehéz helyzetben van, amiért természetesen felelősök, de de van egy tagság, ami lényegileg előtt a szavazóbázistól. Tehát azt gondolom, hogy a szavazóbázis szempontjából jó lépés a Róbert mellé állni, mert egy vállalható figura, izgalmas új ízt ad a politikai szintérnek, használható Kezelhető, szerethető. Míg a tagság valószínűleg sokkal szigorúbb ezzel a szempontban, szemponttal és azt mondja, hogy Puzsi Robert néhány kijelentése, azok, azok az ő értékleniek nem felelnek meg. És egyszerre ö, nem lehet megfelel, nem lehet két urat szolgálni, és annak a tagságnak, amely még a régi nagy, nagy részében, nagyon nagy számban, és annak a szavazóbázisnak, amely már az új, már a megújhodott és már a múltját maga mögött hagyó, stb. stb. narratíva, pártal működik. Tehát gyakorlatilag itt szemben áll két oldal, és így nagyon nehéz lehet, ha már az elnökség rábólint, azért még a tagságon belül elfogadtatni azt, hogy itt most tényleg egy centrista megoldás van, tehát itt most nem vagyunk mi a jobb oldalon, vagy mennyire jobb, most ez teljesen mindegy, tehát nem mi vagyunk a buborékban, és majd mi mindent megcsinálunk, meg mindent legyőzünk, mert ugye látjuk, hogy ennek az eredménye azért ugye a második legerősebb ellenzéki pártként is ugye gyakorlatilag semmilyen fajta ellenfelet nem jelentenek a kormányzó erőnek, hanem azt mondják logikusan, hogy szélesítsük az együttműködés körét. De ez mégiscsak a tagság torkán letolni sokkal nehezebb lehet, és ezért mondom azt, hogy nagy lépés, hogy azt mondták, hogy igen, most ezt bevállaljuk, botrány-botrányra halmozunk, de most azt mondjuk, hogy most, most nem, nem. Átra mert mondhatták volna ezt a kivárós taktikát, hogy, hogy majd ezt majd az EP választás után, és ezzel gyakorlatilag Puzsér Róbertet olyan értelemben, hát nem kinyírják, de, de Nehéz helyzetbe hozzák. Saját a centrumán kívülre. Így kezdtük. van, igen, egy, egy összeelempélyezett puzsér van szó. Azért mégiscsak, hogyha a robertet csak az LNP támogatja, hát akkor nehogy már túlzásul azt állítani, hogy az LNP jelöltje. Ezt itt bárhol lehetett volna hivatkozni, és azért mégiscsak ez önmagában még nem ad egy olyan, hát hogy mondjam, centrista felhatalmazást, az LNP magában nem képvisel akkor a értéket, és akkor, vagy erőt, hogy, hogy, hogy elég elegendő legyen. És pont a centrumot az határozott, az alakította meg, hogy ez az elvileg egymástól távol lévő két párt azt mondta, hogy egy közös értéket mutat föl, és az ő rajtuk kívül áll. Tehát ez a nagy dolog, hogy nem csak hogy csináltak egy Jobbik elempi jelöltet, aki kicsit zöld, meg kicsit nem tudom, konzervatív, mert az, az nem lenne hiteles, hanem fogtak valakit, aki az univerzumokon kívül van, kívül, nem csak hogy kívülről érkezik, mert nem is érkezett meg. Ő továbbra is kívül van ebből az egész politikai rendszerből, és ez nagyon szokatlan a hazai magyar politikai érában. Most nem is tudok példát mondani rá, hogy fogunk egy külső szemét, aki nem valamiféle, félre nem tudom, tudós alakasztani... Solyom László volt ez. Sojom László. László volt ez. Emlékezhetünk, hogy SZDSZ, Fidesz szavazatokkal lett köztársasági elnök. Miben értett egyet az SDS és a Fidesz 1993 óta? Tehát, 93-tól 2010-ig, mondjuk ugye az SDS megszűnéséig, miben értett egyet ez a két párt? Kb. Sólyom Lászlóban. Igen, bár ö, pont egy ilyen csillagos, apró betűvel zártam volna ki az olyan karaktereket, akiknek ö, politikai súlya egyébként nincsen, mert köztársasági elnökként egyfajta ö, hivatal gyakorolnak. De az de akkor is egy nagy élmény volt. Élmény volt. Én, én emlékszem, amikor a Sólyom Lászlót megválasztották, az nekem egy nagyon nagy élmény volt. Mert vo volt egy, egy, egy pillanatra egy olyan konstelláció, amelyben ez az ember, aki kívül áll, sőt mondhatom, fölött áll a politikán, ez valahogy egy politikai konszenzus tárgyát képezhette. Semmilyen más olyan padhelyzet nem alakulhatott ki. Az SDS egy, egy röpke pillanatra elfordult az MSZP-től, örök partnerétől, és azt mondta, hogy akkor most az MSP ellenében, Szili Katalinnal szemben válaszunk egy olyan alternatívát, mintha még azok lennénk, akik valaha voltunk, akiknek még ma is lennünk kéne. Valahogy nem tudom, az, az egy olyan pillanat volt, az, az a pillanat az jobb volt, mint a Fidesz, és jobb volt, mint az SDS. Mindkét párt valami jobbat mutatott fel önmagánál, és, és ráadásul egy, egy konszenzus kényszer volt, tehát ott nem lehetett, nem lehetett akaratoskodni, hanem valaki olyat kellett választani, aki sokkal jobb mindkét pártnál, ez lett a Sólyom László. Lehet, hogy tényleges hatalma nem volt, lehet, hogy csak szimbolikus volt, de önmagában. Az, hogy ez meg tudott történni, hogy a politika egy egyetlen töredék egy önmagánál valamivel jobbat, sőt sokkal jobbat tudott ki, kiadni magából, felmutatni magából, ez azért számomra egy ilyen nagy élmény volt, és a 30 évnek nagyon kevés ilyen dicsőséges pillanata volt. Ne. Sem, sem. egyetértek, bár szerintem egyébként a jobbi, jobbik tagsága is nagyon sokat változott. Tehát én nem tudom elképzelni, hogy a mi hazánkos világbal, tehát a kiválás nélkül ez létrejött volna. Tehát hogy az, az a helyzet, hogy amikor voltunk a, akár a jobbik választmányán, tehát azért az, az a tagságot reprezentáló emberek, is, és ezért ez már szerintem tényleg más világos. De hát ez, ez egy a, a mi kitolódott személyek, az, az az még mindig azért egy, egy kis rész, egy pár százalék, nem tudok a számot mondani, de én nem tippelném azt, hogy itt egy 5-10 százaléknál... szerintem több, Nem tudom, hogy a tagságból kilépett egy... De én, egy, én, én sem tudom lehet, semmit, nem lehet, tudom. de nekem inkább az az érzésem van, hogy, hogy belül ez, ez okozott feszültséget, mert ez az eddigi narratíván eddigi gondolkodási burkokon kívüli új út, és, és ez ezt mindig nehéz átverni, azt gondolom, egy, egy tapságon, aki már megszokott valamit, és ráadásul nem is a változásokat is nehezen kezelje, szerintem minden pártnál így van, és ezért előremutató, azt gondolom, és a Jobbik szempontjából még, még azért szerintem hangsúlyosabb, mert a gyerempénél azt gondolom, hogy most nagyon fontos jelöltjük, vagy font. Tehát az LMP-nek szerintem azért jó ez, hogy most van egy Robert, és, és, és megy ez a név, és lehet a politikai palettán sakkozni. A jobbik azért ennyire, bár most nincsenek erős emberei, hiszen igazából nem, nem tudnánk ugye három jobbikosnál többet felsorolni itt hirtelen, de, de ők azért még mindig egy, egy jelentős erővel bíró párt, vagy az ellenzéki térféren azért jelentősek, és ők is belátják azt, hogy, hogy, hogy egy, a jelenlegi politikai struktúrán kívüli személy elindítása legalábbis nagyon fontos lenne a magyar politikai fejlődés tekintetében, hogy megnézzük, hogy hogyan reagálnak rá a szavazók, mert ezt jelenleg nem tudja senki. Ilyen karakter még nem volt, ilyen az, az, bizonyos értelem az online világból érkező személy, aki a politikai struktúrákon fölül van, nem lehet rámondani, hogy oldali, nem lehet rámondani, jobb jobboldali, hanem, hanem tényleg egy teljes katyvat zavar az egész ember, és ilyen értelemben pedig ö, a lehető legjobb karakter, meg hát rendkívül jó medializálható, és ezt bevállalták. Hát azért itt ez, ez, ez 20 évvel ezelőtt, ö, 10 évvel ezelőtt nem is tudom elmondani, hogy, hogy volt-e hasonló személy, szóval, most nem, félre is, meg, nem, ez nem sérdő, Csak, csak, csak érted, egy, egy smug az, aki, aki inkább a médiában jelnek, és ez most nagyon hülye hangzik, nem hasonlítani akarom, de egy smukkandor érted, a médiában egy szórakoztató figura volt, és nem vette senki komolyan. Most a Puzé Robert itt van a médiában szórakoztató figura, ezen nem megsérteni akarlak, de, de tényleg egy, egy tartalomszolgáltató, és komolyan veszik. Ez szerintem egy óriási változás. Mert az én egyébként nem tulajdonítanék ekkora szerepet a Robinak. nak Tehát hogy igazából szerintem az van körülbelül minden politikus, ellenzéki politikus fejében, hogy van három stratégia az életre, a működésre, a politizálásra. Az egyik stratégia az, amit már megpróbáltak többször, hogy egymás ellen indulva, egymás ellen politizálva ki tud jobban orbánozni versenyt játszva, megmérkőznek egymással, is nyilván az a vége, mert olyan a választói, a választási rendszer, hogy, hogy ebbe, ebben a felállásban mindig-mindig folyamatosan bukni fognak. A másik lehetőség ugye ez a gyurcsányi gondolat, ami Igazából szerintem nincs is komolyan gondolva a részükről, de ugye a folyamatos mantrazás annak, hogy teljes összefogás, teljes összefogás az, hogy az egész ellenzéket bevinni egy nagy ö, szövetségbe, ami, a, amivel az a gond, hogy egyrészt, hogy ők sem gondolják komolyan, mert... Ö, mert Szerintem nem is gondolhatják. Másrésztről meg tényleg nem működne. Nincs tehát, tartalma. hogy nincs, nincs tartalma, akkor már mire szavazunk? Tehát, hogy mondjam, hogy a, az, hogy menjen Orbán Viktor, az azért. Magyarországon kevés programnak. Tehát, hogy most van 30%-ni szavazó, akinek ez elég, de, de kb. szerintem ennyi a csúcsa. És van a harmadik lehetőség, és igazából szerintem ők ehhez találták meg a robit mint arcot, tehát vagy, vagy egy olyan személyt, akin keresztül ezt elkezdhetik építeni. Az, ami azt mondja ugye, hogy, hogy két ellenzék van. Van ez a gyurcsány MSP e, szocialista network, amelyik e, valójában a kétharmadot okozta, amelyikkel egyébként az orbán az nagyon ki van békülve, és minden módon támogatja ennek a networknek a túlélését. Tehát, hogy nézzük meg ugye, hogy a, a jobbik egymilliárdos büntetés kap egyik oldalról, addig az MSP-DK-világ e, kap. E, ATV-t kap, népszavát kap, klub rádiót, tehát, tehát hogy más, máshogy vannak kezelve, mert pontosan tudja az Orbán, hogy ezek ez, ez, ez a figurák, ez a politika, ez soha nem fogja, soha nem lesz képes őt kihívni. És, és mindent megtesz azért, hogy ez a második ellenzék ne valósuljon meg. és. és Pillanatnyilag a Robi személyébe, most Budapesten erre esetleg van esély. Egyébként ezért lenne fontos például a Momentum csatlakozása, mert, mert Budapesten már, már Budapesten is az a helyzet, hogy több szavazója volt a legutóbbi parlamenti választásokon az úgynevezett általunk pártnak, még ez egy nagy. nagy Előlegezett bizalom. Az úgynevezett centrum pártok, tehát a kutyák, a velük szemben nem előlegezett bizalom, LMP jobbik momentumnak több szavazója van Budapesten, mint amennyi a dk nak tehát mint amennyi a régi networknek, már Budapesten is. Tehát valójában már Budapesten is a domináns erőnek pusztán a számok, pusztán a a, a szavazók szándéka szerint már a centrumból kéne érkeznie. Ehhez képest, meg mondjuk Budapesten, Molnár, milyen... Molnár Zsordnó eszében gyűlnek a nevek és a pozíciók. Igen, igen. Tehát Tehát ennek nem, így, ennek nem így kéne lenni, és hogy ezt, a, ezt, a, ezt az elősorrendet, meg ezt a dominancia pozíciót, ezt meg kéne fordítani. De ahhoz, hogy ezt valaki megfordítsa, ahhoz kell, hogy legyen egy gazdája ennek az új pólusnak, ennek a, ennek a másik ellenzéknek. Csak ez, ez jelenleg nincs, mert a, az lmp elhagyta a siffere, a jobbikot meg a vonája. És most mind a kettő tulajdonképpen Kvázi tetsz halott, mint egy olyan, egy olyan lény, amelyikből kiszállt a lélek. És most tulajdonképpen ezt kell, őket kell valamilyen módon terelni, valamilyen módon, hogy mondjam, vezetni, valamilyen vezetést adni nekik. Ide egyrészt identitást adni nekik, ami hát eléggé megkopott, meg sajnos túlságosan is magához rontotta őket a politikai osztály, és nem csak a balliberális network, hanem úgy általában a Fidesz-szel ugye az egész elmúlt 30 év. Másrészt meg, meg, meg nem, csak egy, nem csak erről a minőségromlásról van szó, hanem erről az identitás krízisről. Arról, hogy, hogy mondtunk valamit, de aztán megmértük, és nem annyi volt. És akkor most kik vagyunk? A mérésnek hiszünk, Vagy a vonának, aki maga is annyira hittebben, hogy kilépett, vagy a siffernek, aki maga is annyira hittebben, hogy kilépett. Szóval hogy ez, egy, ez, ez egy tényleges krízis itt, és azt hiszem, hogy ha ez nincsen, ha nincs ez a krízis, vagy nincs ez a lelkétől elhagyott struktúra, sosem támogatnának engem. Hát akkor gyakorlatilag euh, Puzér, mint a szent szellem leszáll ezekre a pártokra, ugye újra lelket ad neki, és ezáltal a lassú sorvadástól megfordítva új, új erőt, új lehetőséget ad, hogy ezek a hambagyból főnixként föl... föl. Életjenek. Igen, de ne felejtsük el, hogy ez egy... Igen. Igen, jó, igen, nyilván ez a, nyilván ez a cél, de ne felejtsük el, hogy én nem, a, én nem az idők végezetéig léptem be a politikába, hanem idén októberig tart ez a kampány. Na most, hogyha engem, én belőlem idén októberben nem lesz főpolgármester, amire azért látjuk, hogy azért van esély, ebben az esetben én, én visszalépek a politikából a kulturális térbe. És ez az új pólus, ami tulajdonképpen hát félig képződött meg, vagy ez az alternatív ellenzék, ez kvázi megint vezető nélkül marad. Tehát erre, erre nem lehet hosszú, olyan hosszú távon berendezkedni, mert én jelezni szeretném, hogy én nem akarok ennek az új pólusnak a miniszterelnök jelölt, jelölt jelenni 2022-ben. Nem azért csinálom ezt, hogy nekem Budapest, meg ez a budapesti kampány egy ugródeszka legyen, hogy aztán 22-ben kihívja Orbán Viktort. Tehát ezt Ezt, e, ez legyen világos. Tehát ez nem egy tartós megoldás a, ennek az alternatív ellenzéknek, vagy ennek az új pólusnak, hogy na majd a Puzsér visszaadja a lelküket. Ez, egy, ez, ez most egy kampány. Ez a kampány októberig tart. Nyilvánvaló, hogy ha, ha sikerül befoglalni a városházát, akkor ez egy hosszabb távú felhatalmazással jár majd együtt. De hát úgy gondolom, hogy erre nem lehet semmiféleképpen sem lehet mérget venni. Tehát, hogy én, én, én nem gondolom azt, hogy ez, ez, ez a probléma, ha érted, hogy ez a, ennek a centrumnak, ennek az pólusnak nincs vezetője. Ez az én személyemmel most egyszer mindent, mindenkora meg lenne oldva, mert nincs megoldva. Szeretném jelezni, hogy én nem vagyok politikus, és nem fogom ezt a szerepet hosszú távon betölteni. De ez hogy mondjam, ez egy kísérlet, tehát itt nem az történik, hogy a Robi eljön és megváltja a Jobbikot, meg az lmd hanem az történik, hogy, hogy van, van egy ilyen uh, szándék mind a két párban, van egy ilyen dinamikája a magyar belpolitikának, a csillagok úgy állnak, hogy ezt, ez most a Robi feladata, hogy, hogy a gy gyakorlat szintjén ezt megfogalmazza, és, és döntéseket hozzon, de hát nyilván, hogyha ez egy sikeres dolog lesz, és azt fogják látni a, akár a vona, a siffer, hogy ez végre működik, hogy van egy megoldás, ami egyszerre hívja ki a Fideszt, és egyszerre hívja ki a régi baloldalt, akkor az ellenzék vezetése az, az egy olyan pozíció lesz, ami nagyon-nagyon-nagyon vonzó lesz sok embernek. Hát csak alkalmas lesz erre! Az a sok ember. Ez most értene? A, a Schiffer meg a vonal, el tudom képzelni, hogy igen. De szól, hogy az a kérdés, hogy a Schiffer meg a vonal visszatérnek-e, anélkül, hogy reális esélyük legyen arra, hogy a nervedőjön. Mert most azért, hogy visszajöjjenek abba az ellenzékbe, amit nemrég még ott hagytak, azért nem fognak visszatérni, úgy gondolom. Hogyha nem jön el az áhított válság, amire ugye nagyon vár az ellenzék, mint a megshiásra, hogy valaki, ezt a, valaki ezt, a, ezt a gesztenyét kikaparja helyettük, akkor, akkor ez, ez úgy gondolom, hogy nem realitás most. Ez a, ez a következő nyolc hónap vagy 7 hónap, ami előttünk van októberig, ez az én számomra nem más, mint egy egy színpad, egy misztériumjáték, amelynek a keretében itt meg lehet mutatni azt, hogy melyik az a működés, amelyik megképezheti ezt a centrumot, és megképezheti azt a vezetést ennek a centrumnak, ahogyan ezt a Ezt az alternatív ellenzéket a régi baloldallal szemben, aztán majd a Fidesz networkével szemben vezetni lehet, és sikerre lehet vinni. Nem az a feladat, hogy, hogy a politikai térben megnyerjük ezt a, ezt a harcot, hanem az a cél, hogy a kulturális térben legyártsunk egy precedenst, amely precedenst aztán majd a politikai térben akárki megvalósíthat, nyilván nem akárki lesz az illető, de majd a történelem, vagy majd a mi történelmünk kitermeli, hogy ki lesz az az illető, aki majd megvalósíthatja. Tehát itt tulajdonképpen egy, egy, egy, egy zsinórmértéket kell létrehozni, amit aztán majd a gyakorlatba az adott időben, mert nem tudjuk, mikor telik ki az ideje a nernek. Lehet, hogy 5 év múlva, lehet, hogy 15 év múlva, lehet, hogy 20 év múlva. Amikor majd kitelik az ideje a nernek, akkor ne a régi balliberális bal network váltsa le, mert az a katasztrófában lenne egyenlő, hanem ez az új pólus, és addigra ez meg tudjon képződni. Talán Vagy még ide? Nem. H hogy az időrendet annyira nem, nem tartottuk, hogy ezt megelőzően kedden is volt egy, <coughs> egy ö, elég különleges helyzet. És nekem az volt a benyomásom, hogy utólag a, a sajtó talán úgy vette át, mintha csalód, csalódtak volna. Tehát, hogy ők egy vitát vártak a két főpolgármester jelöltől, ehhez képest meg ö, egymás kezébe csapás volt. Pedig hát úgy hirdettük meg, volt ennek az eseménynek egy leírása, amiből világosan kiderülhetett, hogy itt és most nem anyázódás lesz, meg nem egymás torkának az átharapása lesz, hanem itt és most egy, hogy mondjam, egy ilyen közös szándék megfogalmazása történik majd. Tehát hogy ez, ez így világos lehetett, de hát természetesen mindenki a nagy média élményt várta, hogy na most összecsapnak. De úgy gondolom, hogy erre még lehet alkalom. Jó, de tudod, szerintem így súlykolják magukba, hogy ez a, ez a bal liberális értelmiség, hogy a Puzsér egy ilyen kezelhetetlen, elmedeteg állat, és hogyha, is ő 10 percig nem bírja magát kontrollálni, üvölteni fog, gyűlölködni fog, köpködni fog, mit tudom én is így, várták, várták ezt a pillanatot, hogy eljöjjön. Egy szegény 444 is kiküldött egy riportát, aki aztán a beszámolóját nem, nem is jelentette meg hát nem is írta úgy, meg. Nem is írta meg, nem is írta meg, mert hát, hát az, ez, az általában már előre kész van. Oda már csak elhazdasztott szendvicsér mennek az emberek. Nem ne, ne illet a narratívába, ami történt. És szerintem egyébként ezek nagyon jók. Tehát veled kapcsolatban azért az tényleg ilyen szerintem a legnagyobb kihívása a kampánynak, meg ennek az egész kísérletnek, amit csinálunk, hogy, hogy, a, hogy a színpadi jelenlétedet, meg a színpadi működésedet, ami azért nem ugyanaz, mint a magánéletben, vagy mondjuk az üzleti életben, vagy amikor menedzszer csinálsz, nem ugyanaz, ezt így elhitessük az emberekkel, mert az a baj, hogy így tényleg tömegek vannak, akik így nem bírják elképzelni, hogy ez a puszér, ez ilyen normális, joviális figura egy csomó helyzetben. De nem arról van szó, hogy a posztmodern médiatér az egy ilyen karakterisztikát bír el? Tehát kettő egymást, egymással párhuzamosan létező és egymásnak tulajdonképpen ellentmondó viselkedés, az nem fér meg egy puzsérban. Tehát akkor most valamelyik erősebb lesz a kettő közül, és az az erősebb, az a gyengébbet elfolytja. És az, és, és az, amelyik, a, nem tudom én, ez a, ez a színpadon üvöltözés, az így leuralja az egész imágót. És az, ami meg nem ez, ami nem illik bele ebbe a mintázatba, az meg elsüllyed, mert nem, mert nem bírja az összevetést ezzel is, mert tulajdonképpen a posztmodern média olyan százasszög egyszerűsége, olyan primitív és annyira egyszerű narratívákat bír el, hogy akkor most a puszírhoz hozzá kell, hogy tartozzon egyfajta habitus. És ez az erősebb habitus, ami média képesebb, tehát ez lesz az, amelyik elfolytja a másikat. Szerintem erről senki nem tudja a választ, tehát ez egy tök izgalmas kérdés, hogy a, a létezik-e, be tudjuk-e ezt mutatni, egyáltalán vevük rá az hát emberek. Meg, igen, meg hogy az emberek, hát azért az emberek még mindig ez a Mi ez a pusztító arpárizság című mondatokat várják a, a Puzsér karaktertől, és hogyha én ezt az egészet egyébként nem politikai dolognak fogom föl, egyáltalán nem, hanem, hanem tényleg egy, egy társadalmi kísérletnek, viszont ezzel együtt az mindig egy kérdés marad, hogyha ugye demokráciában működünk, vagy legalábbis egy tömegszavazati elv alapján, akkor itt az emberek nagy részének nem is kell, hogy leessen. Az emberek nagy részének szimpatikus, a Puzsér már vicceseket mondott a tévében, egy másik része utálja, már nem tudja miért, de emlékszik, hogy volt valami nagyon negatív élménye, valamikor az ő szívét nagyon megütötte valami mondat, ő utálja, és ezeken túl mennyi ember van vajon, aki képes változtatni véleményt, képes egy, egy, egy karakter mögé látni. A kérdés akkor inkább még, még, el, el, még távolabbról teszem föl. Számít-e, hogy ki mondja, vagy az számít, hogy mit mond? És nekem ez, ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy itt, ha nem a Puzsér mondaná, hanem, hanem egy XY, akkor ugyanilyen ereje lenne azoknak a, a programpontoknak, amiket ugye folyamatosan <gül> ö, dolgoz ki a csapat meg majd hoz nyilvánosságra. Mert most jelenleg azt látom, hogy a médiának egy izgalmas karakter, nagyon sok ugye 60 megjelenéssel, ez egy, ez egy, ez egy beütött ez a, ez a történet, tehát most még számolnak vele, foglalkoznak vele, de kérdés majd csak az lesz számomra, hogy a, a programmal is így foglalkoznak-e majd az egyes elemekkel. Ugye valószínűleg nem. Tehát itt van a karakter, ami medializálható, eladható, De és a mögötte névő tartalom az olyan leszűrődik-e a szavazók fejéhez? Ez szerintem nagyon izgalmas végig végignézni. És vajon rá tudunk-e cáfolni arra, amit most mondanánk, hogy az embereket csak a, a csillogás, meg a politikai marketing érdekli? Lehetséges, hogy ez, ez annak a példája lesz, hogy nem van egy széles réteg, aki meg szeretné ismerni a mögötte mozgatórugót, a, a, a mondatokat, a tartalmat, ez fog kiderülni. Ne, nekem összetek szembe, hogy még 90-es évek közepén valami ismerős, amit magyarázta nekem, hogy a Kulka János hogy ez egy iszonyatosan nagy színész, iszonyatosan tehetséges, és én így fogtam a fejemet, és mondja, hogy a Kulka, a Magenheim doktor, és így esze eszembe jutott így a rengeteg ilyen nagyon kínos jelenet a csúkanyóval, a, a csibével, a nem tudom én, a feleségével, és és így hitetlenkedtem, és aztán valamikor, de legalább tíz év eltelt tíz év múlva, így, így, így egyszer néztem valami filmet, és akkor így mondtam, hogy úristen, ez a kulka, ez tényleg egy zseni. Ez elkérdez, ez szerintem egyébként a legjobb, a ma, ma, mai, a vizsgát nézted. Az, az már csak rátette a lapátra, az nagyon megőző volt, de, de még előtte volt, és, és azért el kellett tennie tíz évnek. Miközben a kulka csak csak, csak Egy szerepet kellett, hogy le... Tehát érted, ő színész volt mindig is. Csak és le kellett, hogy májjon róla a Magenheim és, doktorság. És, és, és ő egy zseniális színész volt, miközben rólad azért nem tudjuk, hogy egy zseniális város vezető lennél le vagy egyáltalán. Tehát, hogy ezek nagy rejtélyek, inkább azt mondjuk, hogy azért valószínűleg nem zseni, tehát A Magenheimről, a Kulkárról, meg tudjuk, hogy egy zseni. Tehát, és még ott is kellett tíz év. Azért... Ez Viszont lehet... az nem baj, hogyha a Puzsér egy bot csinált a politikus, mert valójában nem is az. Tehát amiatt hát... meg pont ez is izgalmas, hogy megengedhet magának olyan dolgokat, amiket a politikusok nem is, ez is egy milyen izgalmas játék. Megengedhetem magamnak, hogy igazat mondjak. Megengedhetem magamnak, hogy ne lopjak. Megengedhetem magamnak, hogy előterjeszek valamit és megszabazzam. <gül> <gül> ne tartózkodjak tőle! <gül> Megengedhetem magamnak, hogy hogy mondjuk ne támogassak egy olimpiát és állomgyilkossá váljak. Ezek azért olyan, olyan luxus ö, ö, ö, számba menő döntések, amelyeket Karácsony Gergely nem engedhet meg magának. Jó, most nyilván nem a Karácsony Gergőhöz az alkalmasságodat, mert menünk nem, nem az, de, de itt azért Alapvetően az a kérdés, hogy, hogy tudsz-e olyan kompetens szakembereket bevonzani, hogy egyáltalán tudod az arcukat adják a, a Puzsér polgármesterséghez. Meg tudod-e őket győzni, hogy érdemes ide, érdemes rárakni a szakmai életükből négy-öt évet, mert te le, le fogod bombázni az utat, utat előlük tudnak normálisan működni, és, És igazából, hogy te most nem leszel várospolitikus, meg városvezető, neked egy olyan figurának kell nyilvánvalóan lenned, aki képes megteremteni azt, hogy szakemberek szakmai döntéseket hozzanak. És a politikai támogatást biztosítani. Igen, igen, és most... És a megfelelő szakembereket igen, megfelelő pozícióban. Igen, és, és ki tudja, tudod, hogy van-e benned például a... Annyi alázat, hogy adott esetben nagyon nem értesz egyet valami szakmai totum faktummal, és, és, és mondjuk akkor is támogatod. Vagy akkor nem támogatod? Hát akkor? Rem, rem, remélem, hogy azért a. a az egész Budapest fővárosnak az imázs anyagait, meg marketing anyagait például nem lövi le pusztán azért, mert a személyes érintettsége miatt nem én igazán szereti, hogyha más marketinges is van a, a, a, az istállóban. De azokat nem Azt az, az mondta, azt mondta, tehát, hogy kiméletlenül. Tehát, hogy Budapest marketing költségvetése az nagyon-nagyon-nagyon nagy összeg. Szedjék össze maguknak a pénzt, amit el akarnak költeni. Az, azzal egyet tudok érteni. De egyéb, egyébként az a baj, egy, ezzel az egész Puzsérbe megy és főpolgármester lesz, hogy, hogy ezért egyébként jelenleg nincs szükség a főpolgármester hivatalban, valakire, aki szórakoztató média nyilatkozatokat tesz, mert a Tarlós szerintem nagyon jó. De hát letelvesen jók a szövegei, nagyon jó lehet szórakozni, tehát igazából azt a fajta anikusú élményt, amire vágyik az ember, amikor hazamegy otthonról és ott. És amit a kuzsérból is kinézünk. Igen. És amit talán nem a politika kéne, hogy lekössön. Ezeket a receptorokat. Talán a politikát, a közös ügyeink képviseletét nem arra találtuk ki, hogy jó szórakozzál. Tehát esetleg szórakoztat visorokat lehetne aztán és a közös ügyeink meg ne legyenek a pojácáknak a Donald Trumpoknak a martaléka, csak azért, mert ők jól szórakoztatnak. Na, tényleg előválasztással, hogy hol tartunk? Volt egy megbeszélés arról is szerdán, ez egy, most már nem tudom, hogy hány oldalú megbeszélés, mondjuk, hogy négy, amiből megnevezhetek kettőt, ugye? Mert hogy különböző civilek is részt vesznek ezeken, és akkor ezeket még nem mondom de hogy a párbeszédtel közösen tárgyalunk. Igazából persze megyünk előre, meg részleteket sikerül rögzíteni, de hogy egészen addig, amíg nincs meg a civil szervezeti jóváhagyás arról, hogy ők ezt egyébként vállalják, addig picit vakvágányon vagyunk. Tehát a civil szervezetnek kell majd ugye szervezni a az előválasztást. Most úgy tűnik, hogy majdnem mindenben egyet tudunk érteni a, a, a párbeszéddel. Ö, nagy kérdés még az persze, hogy a párbeszéd egyet érte majd az msp vel ez, Azt hiszem ez sokkal nagyobb kérdés, amennyire hallom, hogy az MSZP inkább próbálja elhitelteleníteni ezt az egész előválasztást, hogy erre nincs is szükség, Ö, nem is biztos, hogy lesz. Jó, és azt is regisztráljuk, hogy ugye december Közepén, 20 -en, 20 -en. valamikor december közepén kötöttük a megállapodás, hogy lesz az előválasztás, és utána kedve, kedves partnereink a jó együttműködés jegyében két hónapra felszívódtak, tehát hogy így eltűntek, majd két hónap múlva jöttek, hogy akkor előválasztás még azt is felvetették, hogy legyen májusban, vagy valami ilyesmi. Tehát, és azt se felejtsük el, hogy amikor mi 20-án ezt a, ezt a szándéknyilatkozatot megtettük kölcsönösen, és azt kiraktuk az internetre a teljes transzparencia jegyében, Molnár Zsolt 5 órára rá, runna jegonnál az ATV-ben előadta, hogy hát majd valami lesz júniusban, vagy előválasztás, vagy közvéleménykutatás, majd valami lesz. De lehet, hogy addig Rapuzsér már nem is lesz. Igen. Tehát ez volt a... Tehát egy, és ott volt az aláírása az egyezményünk alatt. Tehát, hogy ő ezt aláírta. Ez az ő és ő az abban foglaltakat már aznap este kétségbe vonta a nyilvánosság előtt. Tehát, hogy igazán az az érzésünk, hogy nem akarják. Ők nem akarják ezt, át szeretnék ugrani ezt a részt, hogy előválasztás, térjünk rá mindjárt a közvélemény a Závezzi meg a Mediánnak a legfrissebb méréseire hivatkozva, a lánpuzsér esetlen lépjen vissza. Mert, mert ez a táncrend, és itt erre válaszul értelemszerűen vissza kell lépni, vagy pedig akkor hát jönnek a trójaink, és minden felületen szét lesz mocskolva. De egy, egyébként én, én nekem azért meggyőződésem, hogy ebbe a történetbe a karácsony tényleg őszintén akarja az előválasztást. Ő, ő, ő, ő, ő, benne, ő benne látom azt, hogy alapvetően tisztességesen és nyílt játszik. Ugye a párbeszéd azt így nem tudjuk, az igazából egy tök új szereplő, aki feltűnt. Tehát, mert, hát, mert eddig a, mindig a Gergő ja, hát, igen, volt. Igen, igen. igen. tehát igen. a párbeszéd egy új szereplő, igen. az MSP, meg meg hát nyilvánvalóan halálosan ellenséges minden olyan dologval, amiben csak sejtik azt, hogy veszíthetnek. Tehát, hát igen. Mi szükségük van nekik egy olyan előválasztásra, ahol akár veszíthetnek is? Okay. Hát tudjuk, hogy ez az első forduló, ahol Horvát, Csaba és Karácsony Gergely vetélkednek, és ő az ő jelöltjük az ki. Horváth Csaba. Tehát, a, ő, tehát ők a tavalyi miniszterelnök jelöltjük ellen indulnak. Miféle szemfényvesztés ez? Ugyan kigondolja azt, hogy itt a, bármelyik jelölt is az MSP vagy bármelyik jelölt is nem az MSP? Tehát Tehát valójában ugyan kigondolta egyetlen percig is, hogy Horváth Csabának van esélye ezen az előválasztáson. Az egész egy, hogy mondjam, egy egy rituálé, amely rituálé azt a célt szolgálja, hogy mindenki lássa, hogy akkor ugye itt már meg van alapozva ez a jelölt. Tehát ez a jelölt, ez itt már egy demokratikus kiválasztási folyamatnak a keretei között jelent meg. Úgy, hogy a NSP nem számolt el egyetlen egy cetlivel se, egyetlen egy szavazó, szavazólappal se. Tehát nem, ezt mi nem tudjuk, ezt egy bemondásra elhiszük, hogy 36 ezer ember elment és szavazott. Miért is? Miért is kell ezt elhinnünk? Amikor azt látjuk, hogy Molnár Zsoltak azt sem lehet elhinni, amit fél tizenkettőkor aláírt huszadikán. Mert már aznap fél ötkor már letagadja. Hát minden esetre nekem eddig az a tapasztalatom, mióta nem csak a Gergővel tárgyalunk, hogy, hogy eddig kiindulási alap a megállapodás, úgyhogy szerintem jó, jó úton vagyunk. Igen, csak hát az a baj ugye, hogy, hogy mi a párbeszéddel tárgyalunk, mi közben valójában az MSP a döntnök, tehát, tehát az MSP úgy van jelen, mint az egyszerű lány, ugye, hogy se jelen nincsen, se, se távol nincsen, tehát hogy, hogy a legfontosabb szereplőnek a véleményét valójában nem ismerjük, és, és, és szerintem, hogy mondjam, ők azért racionálisabban látják, tehát hogy ők azért látják, hogy a, mert a sajtóban megy ez az iszonyatos propaganda, hogy így a karácsony romáveri veri a puzsért, mindenki tudja, závetsz meg Ez ez ezer okunk van azt hívni, hogy a karácsony. Miközben ők pontosan tudják, hogy egyrészt több a, több a centrum szavazó, mint az ő szavazójuk, másrészt tudják azt, hogy az előválasztás valójában nem is ezen a mennyiségen múlik, hanem a mozgósításon. És, Nyilván, hogy ők ebben az offline térben sokkal jobb mozgósítók, hatalmas listáik vannak. Én el tudom képzelni, taut, hogy 20-25 ezer nyugdíjast is el tudnak vinni a, a szavazóurnához. Viszont amit meg se ők, semmi nem tudunk, hogy hogy a Jobbiknak, az lmp nek és e, neked milyen mozgósítási képességed van az online térben. Ez nincsen megmérve. És valójában innentől kezdve a kar Karácsony Gergőnek egy egyszerű dilemma, hogy azt szeretne, hogy derüljön ki gyorsan az előválasztás. Ha nyer, akkor értelemszerűen, mint közös jelölt, jó esélye van a tarlós ellen, hogyha veszít, akkor megmarad zuglóban. Tehát ő el ehhez legyen minél gyorsabban előválasztás. Az MSP viszont nem így gondolkodik, mert, mert ő, ő azt mondja, hogy ha kikapok, és lehet, hogy ez csak mozgósításom volt, még lehet, hogy nem is vagy jó jelölt, vagy jobb jelölt, csak egész egyszerűen az online-tétben jobban tudok mozgósítani, valójában az utolsó nagy urodal, uradalmamat fel, feladom. Valójában, mert hogyha az MSP, Budapesten nem lesz... Uh, uh, Nem lesz a vezető ellenzéki párt, abban a pillanatban az MSZP megsemmisült országosan is. Tehát e, akkor megtörténik az, ami Kelet-Magyarországon megtörtént 2010-ben, és, és hogy ami potens erő marad, ugye az a DK és a, és a gyurcsány. Tehát ők, ők nagyon sokat kockáztatnak, miközben a karácsonynak, meg szerintem mind a két opció tényleg jó. Tehát őszintén akarja, csak legyen, dőljön el. És, és igazából nekünk azért ne, nehéz a helyzetünk, mert mi tényleg mindent megteszünk, hogy legyen előválasztás. Abszolút együttműködőek Csak ez én, nagyon kevés. Csak, csak hát nagyon nehéz, amikor két hónapig nincsen kivel egyeztetni arról, hogy hogyan is legyen ez. Tehát, hogy, hogy ebbe a két hónapban már el kellett volna dönteni, hogy milyen etikai kódex van. csomó dolog, ami és itt praktikus, egy... meg, meg elvi. És itt az MSZP-re kéne nyomást gyakorolni, de hát, bocs, de azt mi nem tudunk. Karácsony Gergely, aki meg hát tavaly a miniszterelnök jelöltjük volt, idén meg a főpolgármester jelöltjük, hát neki kéne, tehát neki kéne ezt a nyomást le leadni a, Molnár Zsolt meg az MSP felé, de a Karácsony Gergely ezt nem tudja, és kvázi a közvéleményt kell segítségül hívnia, hogy ugye itt lesz előválasztás. Ugye most a mélyen tisztelt sajtó jól tudja és széjjel kürtöli, hogy itt a jelöltek valóban előválasztást akarnak. Ezt majd a Molnár Zsolt is meghallja, és akkor ez egy nyomássá válik rajta, hogy itt ebből előválasztás lesz, Hát nem így kéne. Tehát ugye egyszer az életben esetleg Karácsonyi Gergely, ha tényleg akar valamit, mondjuk ezt az előválasztást, esetleg befeszülhetne Molnár Zsoltnak, esetleg bezsarolhatná Molnár Zsoltot, hogy akkor csinálja, hogyha lesz előválasztás. Csak hát ezt nehéz elkezdeni, mivel hogy még soha nem próbálta. Igen, de azért tehát az, azt gondolom, hogy ez, ez meg nem a mi dolgunk. Tehát nekünk a legnagyobb jó iszeműséggel kell venni ezeken a megbeszéléseken, azzal a jó iszeműséggel, hogy amit, amiben mi megállapodunk, azt a főpolgármester jelöltje az MSZP-nek egyébként az MSZP-n át tudja vinni. Mert hogyha nincs így, akkor nagyon nehezen tárgyalunk. Szerintem csak így tudunk tárgyalni. Na jó, jó csak tudod, én félek attól, hogy, hogy abba akarja elvinni az MSZP az egész ügyet, hogy. hogy ne, ne legyen előválasztás, valahogy elszabotálják, és utána a ö, sajtópozíciókon keresztül menni fog a kegyetlen mocskolása a Puzsérnak, hogy lépjen vissza, biztos nem maradt el az előválasztás, mert nem volt eddig rugalmas, mert ragaszkodott-e ez a hülye online szavazáshoz, miközben ez egy... Állatság, miközben ezt a habonyt bármikor meg kellhetni, kell, hogy, mintha az offline nem meg kell, meg, zárójelben. Arról nem is beszél, és ezt, ezt, ezt rendszeresen elmondom egyébként ezeknek a tárgyásokon, és jó is egyébként, hogyha, hogyha benne van a fejünkben, hogy az offline előválasztásnak is az adatbázisa online fut. Ugyanúgy kellhető egyébként online, az offline előválasztás is. Az MSP előválasztása ugyanúgy belenyúlható volt, vagy bele lehetett nyúlni. Csak Ilyen. mi értelme lett volna belenyúlni? a, a, a kar, hát, karácsony, karácsony Horváth Csaba előválasztás e, volt. E, e, e, e... ahhoz, ahhoz először egy olyan tét kéne, ami már a habonyárpád nézőpontjából is látszik. Tehát ugye, a, amíg, a, amíg nincs, nincs, nem, tud, nem tud egy előválasztás olyan téttel bírni, hogy a habonyárpád azt érezze, hogy egyáltalán van értelme ebbe addig miért tennék? Hát mert nem csak a habonyárpád nyúlhat bennem. De, de egyébként szerintem, hogyha a Habony... Vagy belenyúlt a habony, csak belenyúlt az MSP is, vagy, vagy, vagy tényleg nem nyúl, azért nem nyúlnak bele, mert hiszen nem ezt rosszul méri fel a Fidesz, mert azt gondolja, hogy a karácsony vagy a, a horvátsabb az mindegy, de szerintem nagyon nem mindegy. Tehát azért, hogy alá volna a horvátsacsinak, azt mondod. Szerintem igen, szerintem az lett volna logikus, mert az nyilvánvaló, hogy a horvát, Csabával nem lehetett volna megállapodni. Tehát, hogy, hogy ő, ő, ő olyan, olyan mértékig ő, ő, őrülten hisz a saját népszerűségében, meg, meg tudod, ő, ő, a gyurcsány, tehát ő, ő a gyurcsányt akarja túl a politikájával. A karácsony viszont meg, meg, meg az, azt akarja demonstrálni, hogy ő valahogy nagyon hasonlóan gondolkodik, mint mi. Igen, de tavaly ilyenkor ez még nem így volt. Tavaly ilyenkor még a Karácsony is abban utazott, hogy ő az új Gyurcsány. És a Gyurcsány lett a mérsékelt, aki, nem tudom, hogy emlékszel -e, tavalyi parlamenti választás előtt, amikor Karácsony Gergely volt az, aki úgy korbácsolta a közhangulatot, ahogyan a Gyurcsánytól megszoktuk, és a Gyurcsány volt az, aki kvázi behúzódott középre és azt mondta, hogy na uraim, uraim, uraim, azért álljon meg a menet, hát azért itt nyugalom. Illetve hát, ami szerintem még ilyen fontos a múlt héttel kapcsolatban, hogy most lettünk túl a kvázi ilyen tíznapos, vagy tíz napja fut az aktivista mm. Doborzás. borzásunk és több mint 30-an jelentkeztek, ami, ami elképesztően jó szám. Reméljük, hogy minél több aktív tagja is lesz majd az aktivistáknak, és És hát eddig a számok azt mutatják, hogy mind Budapest minden kerületében vannak aktivistáink, ami, ami azért egy jó előjel, bármilyen kampány részre is gondolunk, legalábbis tudunk helyben mozgolódni, szerintem ez nagyon fontos. Ez a 300, ez már olyan szám, amit így felrak minket a térképre. Tehát, és ezzel így összesen, mert most, most jött 300, így összesen hány aktivistáról beszélünk? összesen több mint 400, mert októberben már volt egy meghirdetésünk, akkor kifejezetten a kampány stábba kerestünk embereket, meg a program íráshoz kerestünk embereket, és akkor is valamivel több mint 100-an jelentkeztek egyébként. Ennek egy jelentős része aktív is, és, és akkor így így jön ki ez a, ez a nagyobb szám. Legyen a végszó az, hogy továbbra is várjuk az aktivistákat és bízunk abban, hogy egyre többen és többen csatlakoztok a kampányunkhoz.